Hej och välkommen till ännu ett program av toner och tankar. Sången vi hörde först i programmet är Förbli i min kärlek, vardagstro. Skriven och komponerad av Göran Klemets, läkare och organist och medarbetare i skandinaviska turistkyrkan på Gran Canaria under ett par vintrar. Och sjöng gjorde han tillsammans med en flicka som heter Sandra Granat. Det var väldigt trevligt för mig vid besök på Gran Canaria där även jag och min fru har arbetat i turistkyrkan under en vinter att få träffa Göran Klemets. En lite lågmäld men otroligt duktig människa med många sidor av sin utrustning och personlighet. I det här programmet så handlar mycket om tro, om tillit, också om otro och otrohet i läsningarna från min bok Odslöjd som jag läser ur under några veckor det här året. Men här ska vi höra Ingmar Olsson sjunga sin egen sång Vem kan tro? Det är alltid intressant att höra Ingmar Olssons låtar. Vem kan tro på en sommar Mitt i kyla och is Och sjunga mitt i vintern Om ett sommarparadis Vem kan leva för andra Utan tanke på lön? Förstå vad någon behöver Och se sig själv som svar på det bara den I'm not afraid of Här ska du få höra en av mina senaste sånger som knyter an till det här med att vara en av de små i tillvaron. Men för den skull är vi inte hjälplösa. Ett litet kon av tro, en liten handling, ett litet steg. Det är ofta delar av stora saker som händer i tillvaron. Här hörde mig sjunga den här nya sången som jag skrev för några veckor sedan. Och det är en enkel hemmainspelning så ursäkta att det inte låter sådär väldigt häftigt. Den minste i Guds rike är större än Johannes. Den minste i Guds rike kan få sin att bli dag. Den minste i Guds rike är vetskap för Guds under. Den minste i Guds rike, det är ju du och jag. En liten bön kan bringa hjälp. Den i bitter nöd. ett i liten av kung, ge någon livets bröd. En utsträckt hand i Jesu namn, ge helande och kraft på Herrens väg, mot och kraft, även vi sin har. Den minste i Guds rike, en större än Johannes Den minste i Guds rike kan få sin natt dag. Den minste i Guds rike är vetskap för Guds under. Den minste i Guds rike, det är ju du och jag Ett litet ord ta fatt kan trösta den i sorg en enkel förbönbli för någon både sköld och gång. En kramen varm blick kan förlösa någon frusen skä. En enkel vardagsgoda får en annan människa att må väl. Den minsta i Guds rike är större än Johannes. Den minste i Guds rike kan få sin natt i Den minste i Guds rike är redskap för Guds under. Den minste i Guds rike det är ju du och jag. Mång mila vandringen består många små små steg. Och, hjältet, och den görs av den som tror sig vara fick Att vara liten det är bra Då finns det plats för Gud Små ord från oss kan kanske eka Av hans starka skapar Gud. Den minste i Guds rike Är större än Johannes den minste i Guds rike, han får se natt i Den minste i Guds rike, en vill för Guds under. Den minste i Guds rike, det är ju du och jag. Och när jag ändå är i farten och sjunger mina nya sånger för dig, så ska du få min allra senaste sång. Jag har skrivit väldigt mycket sånger under några år på 70- 80-talet så var det massor, massor med sånger då jag hade flera körer och sjöng mycket gudstjänster när jag själv talade och ledde. Det är lite mer sällan nu men sista tiden har det blivit några sånger. Och den här sången... Den knyter an till ett bibelord jag läste i min egen morgonandakt för ett litet tag sedan, bara någon vecka sedan egentligen. Det finns en källa i mig. Lyssna på texten och musiken. Sång Ingvar Holmberg. Enkel hemmainspelning.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 I helgen som gick i Norrköpings pingskyrka så hade vi på lördagen en församlingsdag, ett seminarium med det härliga pastorsparet och sångarparet Urban och Karina Ringbäck från Göteborg. Urban är huvudpastor i den stora Smyna kyrkan i Göteborg och han har författat och komponerat Fantastiska musikaler som många ungdomsgrupper och körer har sjungit och är en fantastisk sångskapare och en mycket intressant förkunnare. Här spelar jag nu en av hans och frun Karinas låtar, Att lita på. Nått fram till rött person Innan eh, jag läser för dig eh, veckans avsnitt ur Ordslöjd, min nya bok, så tar vi en sång till med Urban och Karina Ringbeck. Goda relationer, och det här hänger ju mycket samman med det här med tro och trohet och så vidare. Goda relationer, Urban och Karina Ringbeck. himlen är en gränslös stad av ljus, då reser tanken många ljusor bort. Men mitt i all oändlighet så känner jag mig trygg, för vägen till din närhet den Läsning nummer tolv ur Ingvar Holmbergs bok Ordslöjd, utgiven 2019 på Books on Demand. Läsning ur Saltaren Så är det när jag ber. En liten människa långt borta någonstans Tar telefon, slår numret hem. Och snart hörs rösten av den som man älskar så och man får prata med sin vän. Vad skönt att säga några ord och sen få svar. Att få berätta hur det känns. Att gråta ut eller tillsammans gratta till. Att få ett råd som är en väns. Så är det när jag ber till Gud, jag får kontakt och jag får svar. Så är det när jag ber till Gud, himmelsk luft i vart andetag jag tar. Så är det när jag ber till Gud, i Jesu namn är skaparen min far, min käre far. Så är det när jag ber, så är det när jag ber. Långt ner i djupet sköter någon ett farligt jobb att rädda liv som står på spel. Det är riskabelt i en främmande miljö helt utan luft om något blir fel. Han hämtar luft ifrån en syrgasapparat eller en slang där uppifrån där det finns härlig luft och trygghet, ljus och liv och därför kan han kämpa på. En vanlig människa ska plötsligt klara av en massa frågor och problem. Hon kopplar in den lilla dator som hon har på internet med sitt modem. Och plötsligt finns det svar på frågorna hon har. Hon har fått hjälp långt bort ifrån. Det finns fantastiska resurser någonstans som man har chans att koppla på.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 Ur avdelningen spaltare, det vill säga olika prosastycken, läser jag den här gången två stycken som lite grann hänger ihop med varandra. Först otro, otrohet och tvivel och sen tron, tillgång och positiv kraft. Otro Otrohet och tvivel. Otrohet På senare tid har jag börjat lösa korsord och tycka det är trevligt. Inte är jag någon särskilt duktig korsordslösare än, eftersom jag inte har hållit på så mycket eller så länge. I alla fall har jag märkt att vissa ord och begrepp och tankar återkommer så ofta att de liksom är en del av mångas tankevärld. Ordet otro återkommer ganska ofta i korsorden som något ont och negativt. Oftast är det då i betydelsen otrohet har jag förstått. Det är bra att otroheten mot en maka, make, livspartner fördöms tycker jag. Men jag har förvånat mig över att det i korsorden alltid står otro och inte otrohet. I Bibelns och det kristna livets språkbruk används otro så gott som alltid om människan i sin relation till Gud, att hon sviker Gud, överger honom. Och så otroheten fördöms givetvis i Bibeln, för i Guds plan är kärleken mellan man och kvinna och äktenskapets relation tänkt att vara något livslångt. I flera av bibeltexterna i gamla testamentets profetböcker talar Gud genom profeten på ett målande sätt om otron att överge Gud och hans ord och liknar det vid otrohet i en kärleksrelation. Otro handlar alltså huvudsakligen om människans förhållande till Gud och talar om att vända sig bort från Gud, svika honom. Otro fördöms av Gud därför att det är en viljeakt, ett medvetet val. Tvivel är något helt annat. Det är mer bristande tro fast man egentligen kanske vill lita och tro. De flesta människor hyser nog tvivel på Gud, på andra människor och på sig själva. Oftast är det då inte ett medvetet avståndstagande utan mer en bristande tillit. Det kan bero på att man inte tillräckligt väl känner den man tvivlar på eller också beror det på att man blivit sviken och besviken av den personen eller andra så att man blir en tvivlare. I både otro, otrohet och tvivel är ju tro och trohet utgångspunkten. I äldre tiders kultur föregicks äktenskapet av trolovning. Man lovade trohet till varann. Och att bryta denna förlovning-trolovning var något mycket allvarligt och ovanligt. Utan tro är det svårt eller snarare omöjligt att leva. I mitt liv och yrke som pastor och församlingsledare har jag mött otaliga människor som valt trons och trohetens väg, både i fråga om Gud och människor. En del av dem har livet varit fram hårt med och man skulle kunna börja misstänka att de skulle lämna trons väg eller trohetens väg i familjelivet. Men de har envist hållit fast vid Gud och Guds tron och lika envis kämpat och varit trofasta i relationen till familj och livspartner mitt i all turbulens och det svek de mött. Det är som om tron och troheten är det självklara valet för dem och tvivlet håller dem ifrån sig så mycket det går. En av vår tids sjukdomar är att ge upp för lätt. Vi kanske också tenderar att se på relationer och kärleksförhållanden som slit- och slängvara som ofta bara håller en tid och bara i särskilt sällsynta fall är livet ut. Jag tycker också att det borde vara lättare och mer vanligt. Att i livet hitta svaren och se under våra lösningar. Livet är inte så enkelt att förstå sig på. Men mina förebilder är de som envist håller fast vid tro och trohet och som i möjligaste mån inte ger rum för tvivlet. Och jag vill fortsätta att ta mina ideal från Bibeln och Jesus och apostlarnas undervisning. Just nu försöker jag gång på gång, än en gång, upprepa inom mig de andens frukter som aposteln Paulus menar ska vara vårt livsideal genom tron på Jesus och genom den heliga andes hjälp och kraft. Han skriver, andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, Godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, sådant är lagen inte emot. Och lite längre fram i samma stycke skriver han, om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Från Paulus brev till Galaterna, kapitel 5. Tron, tillgång och positiv kraft. Nyligen skrev jag ett stycke om otro, tro, otrohet och tvivel. Visserligen skrev jag där ett par rader om trons kraft och det positiva i tron. Men det var ändå det negativa som var ämnet för mitt skrivande. I flera dagar nu har jag känt en stor längtan att skriva om tron som en tillgång och positiv kraft. Och nu vill jag göra slag i saken. Tro är den medfödda och naturliga livshållningen ända från födelsen. Det lilla nyfödda barnet tror blindt på att dess mor ska ta dig i famn och ge det vad det behöver. Och det lite större barnet kastar sig med ett skratt i sin fars famn uppifrån trappsteget eller trägrenen och vet att det finns ett par starka armar som tar emot. Tron på en högre makt på Gud verkar också vara något medfött och gemensamt för alla människor. Från det lilla barnets tro på pappas och mammas förmåga är det bara ett litet steg till att tro på en mäktig och påhittig och underbar Gud som har skapat universum och står bakom allt sammans. Och att be till Gud tillsammans med barn och höra deras böner är en underbar upplevelse för oss vuxna som har fått våra törnar i livet och kanske tappat tron på mycket i tillvaron. Att bevara och utveckla tron på Gud under livets gång verkar vara något av det viktigaste i livet enligt Bibelns undervisning. När Jesus vandrar omkring med sina närmaste lärjungar och undervisar och formar dem under tre års tid tar han upp det här temat många gånger med ord som «Ha tro på Gud», «Tro på Gud, tro också på mig». Allt är möjligt för den som tror. Var är er tro? Har ni ännu ingen tro? Ordet tro har i vår moderna svenska allt för mycket klangen av osäkerhet i sig. Det är bra att påminna sig om att uttrycket för tro i Biblens gamla testamente ofta är förtröstan det vill säga att helt lita på. Ganska likt babyn som hos sin mor eller lite större barnet som just med lite fjärilar i magen ska hoppa från trädets gren till sin pappas armar. Bibeln säger i Hebrebrevet 11, det så kallade tronskapitel. Tron är en övertygelse om det man hoppas.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 En av den kristna kyrkans och förkunnelsens viktigaste uppgifter är att stärka, utveckla och uppmuntra tron hos människor både inom och utanför kyrkan. Aposteln Paulus skriver i romarbrevets kapitel 10. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Något som är nästan lika viktigt som att bevara och utveckla tron på Gud är att bevara och visa tron på människorna omkring oss. Att uppmuntra andra och visa förtroende för dem kan locka fram oanade resurser och handlingar. Att ibland bli besviken eller sviken är ingen anledning att ständigt misstänka eller misstro andra. Tro och förtroende och förtröstan ska vara vår ordinarie inställning när vi möter andra människor. Mer och mer inser jag att bönen till Gud och förbönen för människor och vår värld är en viktig uppgift och en stor del av livet. Och i bönen har tron och förtröstan mycket stor betydelse. Den kärve Jakob, Jesu halbror skriver Men han ska be tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jakobs brev, kapitel 1 Versarna 6 och följande. Tro kan vara att frimodigt be Gud hjälpa människor vi känner och inte känner. Ofta verkar bönen oberoende av avstånd. Tron kan också vara att snarare än att ständigt skicka ut Gud och gå våra ärenden. Själv vara villig att gå ut och utföra hans ärenden till oss. För tron får inte stanna vid att be den allsmäktige att hoppa upp och göra det vi bestämmer. Trons vandring är att vi vågar hoppa och finna att den store Gudens armar alltid tar emot oss och att hans hand Alltid leder oss. Och till sist ur avdelningen böner slutbönen som jag kallar det viktigaste böneorden. Ja, ja herre. Som du vill. Gör det som är bäst. Sked din vilja. Okej okay, Jesus, tack ska du ha, herre. Tack för att du leder mig. Ske allt så. Amen. Efter läsningen ur Ingvar Hornbergs nya bok Ortslöjd, så hörde vi Margit Borgström med kör sjunga Tro och vara trygg. Nu ska vi lyssna på Einar Ekberg, en gammal inspelning från åren 1957 till 1959. Och den här sången heter Tro på Gud i alla livets skiften. Det Se vad Gud förmår, din kraft kan sina ut, men handstad aldrig slut, han är densamma. Kraft kan syna ut, men hans står aldrig slut. Han är densamme år från år. En dag ska varje släp brista. Som dolde var Guds havesikt var. Stå Guds råd Och se att allt var nåd När alla frågor får sitt svar Jag tror på Gud i allrivet skiften Så ska du se vad Gud Kraft hans ut, men han aldrig han är år år. I en liten andakt i programmet, så vill jag läsa för dig några ord från aposteln Petrus. I första brevets femte kapitel Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand Så ska han upphöja er när tiden är inne Och kasta alla era bekymmer på honom För han har omsorg om er Var nyktra och vakna er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. När man talar om det här med trohet, med tro och förtröstan. Så är det väldigt bra att komma ihåg att. Det är ju inte så enkelt i den här världen, därför att allt är inte gott och allt är inte enkelt och alla är inte snälla och alla människor är inte goda. Det finns ondska, det finns mycket som vi inte begriper. Och det som Petrus skriver här, att vara nyktra och vakna, er fiende, djävulen går omkring som ett rytande lejon i moderna kyrkor så pratar vi inte stupiet om den onde eh, utan vi vill ju hellre tala om Guds godhet och om tro på Jesus och övervinnande kraft men för den skull så ska ju varje människa veta att det finns onda krafter och onda inflytanden i den här världen och man får inte vara förvånad över att det är motstånd och svårigheter ibland. Där behövs tron. Där behövs uthålligheten. Där behövs förtröstan. Och Gud är med oss och han hjälper oss. Låt oss be. Tack Herre för den här dagen du gav oss. Var med oss var och en. Att vi lever i trofasthet och trohet. I våra relationer till människorna omkring oss. Och hjälp oss Herre att leva i trohet och tillit och förtröstan till dig. I våra liv, när det går enkelt och när det är lite jobbigare. Du sviker oss aldrig Herre. Du är med oss. Amen. Kjell Samuelsson sjunger Jag tror på morgondagen. Jag vill tro på morgondagen, på min goda är förbi. Snart ska komma Ingen vet och hur den blir Om jag måste genom sorg Om måste slåss för rätt och fel Gud välsigna morgondagen Där jag brister gör mig hel Tro på morgon Stränger på. Gud, jag ber om ljus och ledning. Ber om tecken jag förstår. Hur kan vänner bli till fiender? Även dom jag har att på. Jag Välkommen att titta in på min hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns det massa att upptäcka. Det finns en blogg med nytt inlägg varje vecka. Det finns det här radioprogrammet som så kallad poddradio där du själv kan stoppa och köra som du själv vill. Det finns dikter och det finns videos med natur och allt möjligt, titta gärna in alltså på www.ingvarholmberg.se. Vi avslutar veckans program med Ingemar Olsson igen. Och det här sången är verkligen värd att lyssna på och bra att avsluta med. Att den får klinga ut i programmet. En sån gud... Skulle jag kunna tro på? Ha det så bra Vi hörs igen nästa vecka Hej då! Inga katedraler Inga sag och slott Inga torn och I det blå Föräldrar och barnet som de får Evigheten given till de små En själv som lider Med varenda litet barn och som känner själv in på sin bara kropp En sån Gud Skulle jag kunna tro på En sån Gud Skulle jag lita på Ja, en sån Gud That I'll